Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо мандрувати сторінками чарівної книги «Остання битва» Клайва Стейплза-Льюіса Цикл «Хроніки Нарнії» Розділ 15 Усе вище і все далі Хай же буде відомо вам, о королі, чия військова слава передує їм, і ви, о ясновельможні пані, чия краса осяює всесвіт, розпочав свою промову остраханець. Що я не хто інший, як Емет, сьомий син гарпи Таркана славетного міста Тажвана, що лежить поза великою пустелою, як ти звідси просто на захід. Разом із дев'ятьма та іще двадцятьма іншими воїнами під ватагою Таркана Ріжди нещодавно прибув я до Нарнії. Треба визнати, що коли почув я про те, що метою нашого походу є Нарнія, то радістю наповнилося серце моє, бо здавна мріяв я зійтися із вами на полі бою і вкрити себе славою великою». Та дізнавшись про те, що іти нам доведеться не як воїнам, а перевдягнутими купцями та їх почтом, найганебніше плаття, що може надягти на себе воїни син Таркаана, та дізнавшись, що шлях нам торити оманою та кривдою, то через таку ганьбу первісна радість полишила серце моє. Але то біда мала». Приниженню моєму не було меж, коли дізнався я, що ми йдемо не в бойовий похід, а в служіння якийсь мавпі. І це ще не все. Коли мавпа проголосила, що Таш і Аслан – суть єдине, темрява впала на очі мої. Та як могло бути інакше, якщо, скільки я себе пам'ятаю, Ташу єдиному я слугував? а найпотаємнішим моїм бажанням було осягнути розумом його путі, та, якщо буде на те воля його, зустрітися із ним лицем до лиця і зазирнути в очі його. Ім'я Шасланове завжди було мені ненависне. І як ви бачили на власні очі, кожної ночі збирали нас віля тієї вкритої соломою халупи, де ми розкладали багаття і чекали, доки мав не виведе із халупи щось таке на чотирьох ногах, а от що, як я не вдивлявся, а за відблисками багаття розгледіти не міг. А інші, чи то люди, чи звірі, падали перед ним до лілиць і віддавали йому почесті, які належить віддавати богам. І вирішив був я, Буцім то вводить таркана в оману шахрайським способом та язика та мавпа. Бо хіба ж може те покірне створіння, що виводить вона його із халупи, бути ташем, непоборним і необлаганним, або ж будь-яким іншим богом. Але тільки зазирнув я Таркаану в обличчя та почув ті слова, що сказав він до мавпи, як запаморочилося у мене в голові. Бо зрозумів я, Таркаан і сам не вірить у те, про що говорить. Так само, як не вірить він і у Таша, бо інакше б, як насмілився він, зневажати того, кому поклоняються ті, хто вірить у нього. Коли ж збагнув я це, то великий гнів охопив мене, і лише одна думка не давала мені спокою. Чому? Чому істинний таш не спопелить Таркаана із його мавпою вогнем небесним? Як же ж кортіло мені помститися тим двом, та до слушної години вирішив я накинути хомут смирення на коня гніву свого і притримати свого язика, а натомість подивитися, чи надовго у самого таша вистачить терпіння, коли глузують і зимені його? Так усе тягнулося до вчорашньої ночі, коли та мавпа чомусь не витягла на люди оте сміховисько у жовтій шкурі, а натомість привселюдно оголосила, що кожен, хто бажає зустрітися вічна вічі з Ташланом, то вони так зліпили двої мені в одне, аби довести, що та ж та Аслан – то одне й те саме. Отож, «Кожен, хто бажає зустрітися віч на віч з ташланом, може здійснити свою мрію, якщо сміливості не забракне. А зробити те легко і просто. Треба увійти у хлів». І мовив я сам до себе. «Без сумніву, тут вигадали нові хитрощі. Тільки ж які?» «Гадати мені довелося недовго. Коли родий кіт наважився увійти в хлів, а потім, витріщивши очі, злетів на дерево, втративши розум і здатність вимовити вода й одне єдине слово, я зрозумів це так. Та ж, якого вони кликали на всі голоси, прийшов. Прийшов, аби покарати тих, хто глумився із імені його. І хоча від благовійного трепету, що охопив серце моє, перетворилося воно на бурдюк із водою. Моя давнішня мрія змогла здолати острах. Тому, втамувавши дрижання у колінах та стипивши зуби, щоб вони не стукотіли, я мовив собі так. Не побачити Таша лицем до лиця, коли є така змога, не личить тому, хто мріяв про це все життя, навіть якщо ціною тому твоє життя і буде. І ступив тоді як крок вперед, і визвався увійти у той хлів. Таркан же, хоч і неохоче, дозволив. І увійшов я до хліва, та здивувався немало, коли побачив перед собою раптом денне світло, те саме, де ми перебуваємо і донині. Зовні ж здавалося, що тут має бути глибокий морок, та довго роздивлятися мені не дали. Майже одразу ж я був змушений вступити у двобій із одним із наших вояків. Побачивши його, я зрозумів, хитра мавпа із Таркааном у змові поставили його біля дверей, аби вбивав він кожного, хто не з ними у змові, і насмілиться увійти до хліва. Та й воїн був з ними у змові, тому воїстину... Він був таким самим пройдисвітом і кривдником світлого імені Таша, як і ті, хто послав його туди. І сказав я собі, зроблю, мабуть, послугу Ташу, позбавивши світ від того, хто заплямував свою честь оманою та кривдою. І далі, без жодних докорів сумління, зійшовся я із ним у двобої, а здолавши його, викинув геть за двері. Тільки тепер я був у змозі озирнутися навкруги. І побачив я безкрайне блакитне небо та зелені землі під ним. І набрав я повні груди солодкого повітря просторів, що розгорталися переді мною. І сказав я собі, що за дивні краї, куди я потрапив, а чи не таше від це омріяні землі? І з тими думками... Вирушив я удалечінь, аби відшукати його самого. Мій шлях пролягав серед духмяних трав та розмаїття квітів, поміж дерев, на яких набиралися соків плоди. А я йшов і йшов, коли раптом переді мною постали дві скелі, а між ними одна єдина вузька стежина. І саме тут я і зустрів його». Великого лева. Спритністю він не поступався страусу. Якщо відомо вам, якими спритними бувають ті птахи, розмірами не поступався слону, а грива його була схожа на водоспад зі щирого золота, а очі, як золото, утихлі. І був він іще страшнішим запалаючого гору лагор на сході від тажбаана і прекраснішим за все, що існує у світі. Так троянда, що розквітла, прекрасніша пил пустелі. І вирішив я. Ось і прийшов мій смертний час. Бо леву, який є втіленням усіх чеснот, левонь відомо, що все своє життя слугував я ташу, а не йому. А втім, краще вже побачити все те, що бачив я, а наприкінці шляху зустріти лева, аніж прожити все життя, нехай навіть і ті сроком всього світу, і померти нічого не побачивши і не стрінувши лева на шляху. Так вирішив я і приготувався до смерті. Але вже, нахилив золотаву голову, лизнув мене у чоло і мовив, «Сину мій!» «Я радий, що ти прийшов до мене». Я ж відповів, «На жаль, повелителю, не можу я бути сином тобі, бо не тобі слугую я, а Ташу». Він же мовив таке, «Чадо моє, щиро слугуючи Ташу, ти насправді слугував мені». Тоді, побажавши більше мудрості та розуміння і здолавши острах свій, я кинув виклик славетному, кажучи, «Господи, хіба ж виречене мавпою то є істина, наче ти і та ж суть одне єдине!» І загарчав він так, що аж полягала трава. Та гарчав він не на мене. І ось що він сказав мені по тому. «Неправда то! Ми різні, і різні настільки, що одне одному супротивні. Немає і бути, не може, доброго вчинку, що зроблено в ім'я Таша, так само, як має і бути не може лихого вчинку, скоєного в моє ім'я. Ось чому, коли людина, що навіть і присягнулася ташу, робить добрі вчинки, то робить вона їх не заради нього а в ім'я моє, і саме мені віддавати їй по ділах. Якщо ж хтось, прикриваючись ім'ям моїм, вчиняє зло, то нехай би як не присягався він мені, а вчинками своїми він слугує Ташу. А коли так, то кому ж і судити його, як не тому, кому він догоджав ділами своїми». «Чи зрозумів ти мене, чадо моє?» – запитав мене Лев. «О, Господи!» – відповідав я на те. «Як не зрозуміти тебе, бо істину кажеш ти? Та заради тієї ж істини мушу зізнатися. Усі дні життя свого прагнув я зустрічі із Ташем». «Любе чадо моє!» мовив у відповідь той, кого я зустрів. Якби ти прагнув зустріти мене, твій шлях не був би таким звивистим та довгим. Та врешті-решт кожен знаходить те, що насправді й шукає. І відчув я, як диханням своїм втамував він дрижання рук та ніг моїх, і що можу твердо знову стояти я на ногах. А потім просвітив він, що ми зустрінемося знов, і що путь моя лежить далі, вперед та вглиб, а із тим обернувся на золотий вихор і щас. Ось вам, ваші королівські величності, і вся моя оповідь. Відтоді я блукаю цими дивними землями у пошуках його, а щастя, що переповнює мене, настільки велике, що навіть забирає сили, як та кровоточіва рана. Та великим, я вважаю дивом, що назвав він мене любим чадом своїм. Насправді ж я, я недостойний. Я лише пес нікчемний. «Ав-гау, що ви таке брешете?» підхопився один із двох собак. «Даруйте мені, пане пес», відповів Емет. «Це такий сталий вислів, Ходить у нас у остраханстві. Гр, який негарний вираз. прогарчав йому пес. Облиш він не хотів нікого образити, заспокоїв його старший собака. Ми ж називаємо своїх цуценят хлопчаками, коли вони надто бешкетують. Гм. Так. погодився перший. Так само ми інколи кажемо дівчатка. Коли маємо на увазі гр, у свою чергу попереджаючи загарчав другий. «Не забувай, де ти є, тут таких слів не вживають». «Ой, дивіться!» – спинила їх суперечку Джил. Всі озирнулися та побачили, що до них простує шляхетною ходою щось таке сріблясто-сірої масті, легко хоча й несміливо переступаючи чотирма ніжками. Усі роззявили рота і довгу мить так і простояли, поки одразу у кожного не вихопилося. Та це ж наш верть. Утім, упізнати його і справді було важко. Ніхто й ніколи не бачив його у рідній, віслючій шкірі, тим паче при сонячному світлі. А різниця була просто таки разюча. Тепер він був самим собою. Миловидним осликом із ніжною надотик димчастою шкурою і з таким безневинним обличчям, що якби ви побачили його, то зробили б те саме, що зробили Джил та Люсі. Вони підбігли до нього, обійняли його за шию і чмокнули просто в ніс та почухали за обома вушками. А потім почали розпитувати його, де він був і що із ним трапилося. І розповів він їм, що разом із іншими звірами увійшов до хліва, але, як він зізнався, вирішив триматись осторонь від інших та якому далі від Аслана. Бо як побачив він справжнього Аслана, то зробилося йому так соромно за ті витівки із перевдяганням у лев'ячу шкуру, що хоч нікому в очі не дивись. Тож, похнюпивши голову, поплентався він позаду, а потім, підвівши очі, побачив, що усі друзі прямують на захід, а там іще ухопив травички, нічого кращого в житті не куштував, зізнався він, набрався хоробрості і потьопав слідом за іншими. «А от що мені робити, коли я насправді зустріну Аслана?» А вже ж я й гадки не маю, зітхнув він наостанок. Усе буде гаразд, він не заподіє, тобі лиха, за всіх відповіла йому королева Люсі. І всі разом рушили вони на захід. Вони добре пам'ятали Асланові слова «Усе вище і все далі», розуміючи їх як напрямок, у якому належить рухатися, і виходило йти саме на захід. У тому ж напрямку рухалися й інші, але на цих зелених полях без кінця і краю натовпу не було. Час не змінився. Був так само ранок, бо повітря все ще було напоєне ранковою свіжістю. Дорогою вони зупинялися з одного боку, аби помилуватися краєвидом, а з іншого, як не роздивлялися навкруги, а все чогось ніяк не могли збагнути. «Пітере!» – нарешті спитала Люсі. «І як ти гадаєш, де це ми?» «Сам не знаю», – у задумі похитав головою великий король. «Це мені щось нагадує, а от, що саме, слів не підберу. От щось таке, ніби колись давно ми тут уже були, і ще у дитинстві, і, напевно, чи то свято, чи канікули… А що саме, ніяк не пригадати. «Еге ж, лебонь гарні то були канікули», – гмикнув Юстас. «А я готовий битися об заклад, що ніде у нашому світі немає таких місць, як це. Варто лише придивитися до кольорів. Погляньте тільки на ті блакитні гори попереду. Де і в яких горах на нашій землі ви бачили таку блакить?» А це часом... «Не країна самого Аслана», – зробив припущення Тіріан. «Принаймні, не та країна, яку я бачила із вершини тієї гори, що далеко на сході за межами світу», – відповіла йому Джил. «Я знаю, бо бачила її на власні очі». «Ну, якщо вас цікавить моя думка», – мовив Едмунд то мені це, якщо щось і нагадує, то саму ж Нарнію. Вон ті гори попереду, ті, за якими постають іще більші гори зі сніговими шапками. Здається, ми бачили схожий краєвид, коли милувалися із західного кордону Нарнії горами, що за великим водоспадом. Хм, гори дійсно схожі, озвався Пітер. От тільки... «Гори ці значно вищі!» «А як на мене, то не дуже вони схожі, а якщо і схожі, то аж ніяк не на західне пасмо», – сказала Люсі. «От подивіться, но, подивіться он туди!» «Ті зелені пагорби, порослі лісом, за якими майорять блакитні гори, хіба не схожі вони на північні кордони Нарнії?» «Ха, навіть не те, що схожі!» Відповів Едмунд, коли придивився пильніше. Не те, що схожі, це... це вони і є. Он, бачите, гора Олвін із двома верхівками, а ондечки гірський перевал до Древляндії. І все ж, роздумливо протягла Люсі, бути схожим не означає бути тим самим. Ці гори дуже схожі на ті, але вони інші. Вони яскравіші, вони вищі, і вони далі від нас, далі, ніж були, якщо мені не зраджує пам'ять. А до того ж вони, вони якісь, якісь надиво бракує слів. Справжні, стиха підказав їй лорд Дігорі, ніби розмірковуючи самі собою. І тут почувся шурхіт могутніх крил. Та у небо здійнявся орел-гострозір. Закинувши голови, усі супроводили його поглядом, аж доки не перетворився він на темну цяточку у яскравій блакиті. Ця точка зробила широке коло, та немов камінь полетіла до землі. У тих, хто стояв внизу, аж серце зайшлося. Та не встигли вони злякатися за птаха, як орел знову розправив крила, і замить опинився на землі. «Королі королеви!» – прокликотів він, небипробовуючи їхнє терпіння. «Усі ми дивилися та не бачили, не бачили того, що перед нами, і тільки зараз настає прозріння. Зверху із з небес я бачив усе, а бачив я і Вересилю, країну йотунів та боброву греблю». І велику ріку, і навіть королівський замок Кер-Паравель, він так само виграє баштами на березі Східного моря. Нарнія не вмерла. Ось вона тут, Нарнія. «Але як таке може бути?» – здивувався Пітер. «Сказано було Асланом, що ми – старші діти надто дорослі, аби повернутися до Нарнії. А ми тут?» «Хм, дійсно» підхопив Юстас, тим паче, що всі ми на власні очі бачили, як над Нарнією згасло сонце. А до того ж, додала Люсі, тут тут усе якесь інше. Тож за ким правда? Правда за Орлом, раптом почувся голос лорда Дігорі. Послухайте, Пітере, коли Аслан казав, що ви занадто дорослі, аби повернутися до Нарнії, він мав на увазі ту нарнію, де ви були і яку ви уявляли у своїх мріях. То була нарнія ваших мрій, а мрії, як відомо, народжуються, сяють і згасають. У мрія на вами нарнія, якщо завгодно була тільки тінню справжньої нарнії, яка завжди була і завжди буде. І ось вона перед вами, перед вашими очима. Так само, як і весь наш світ зі старою доброю Англією і усім, що в ньому є, то лише тінь, що її відкидає, якась маленька частка того, що є справжнім світом Аслана. Тож не треба сумувати за Нарнією, яку ти знала, Люсі. Усе, що було у ній доброго, і усе, що було в ній для тебе важливим, у тій колишній Нарнії, Усе до останньої дрібної тваринки потрапило сюди через ті на перший погляд звичайні двері. Що ж до різниці? Так, вона дійсно є, така ж, як між справжньою річчю і тінню її, яку відкидає та річ, як між життям наяву та уявою про нього». Слова лорда Дігорі пролунали для інших, немов побутка, що її зіграла сурма, та не встигли всі прокинутися як слід, як лорд Дігорі зітхнув і додав тихенько бурмочучи під носа. До речі, все це є ще у Платона. Охо -ох хо, -ох, чого їх тільки навчають у тій школі. І ось тут уже. Старші дітлахи не стрималися від реготу. Ці ж або майже ці самі слова він казав їм у давні часи ще в іншому світі, коли його борода була іще сивою, а не золотою, як тепер. Він зрозумів, чому регочуть вони, посміхнувся, а далі приєднався і розреготався і сам. Та невдозі до всіх повернулася світла журба. Саме вона, нехай буде вам відомо, супроводжує невимовне щастя, а може таке воно і є невимовне щастя, від якого налине саме світла журба, і тоді у такі миті жарти стають недоречними. Чим саме та осяяна сонцем земля відрізнялася від тієї нарнії, яку вони всі знали, годі й пояснювати, це... Уявіть, немов на пальцях з'ясовувати, чим на смак відрізняються тамтешні фрукти від тутешніх. Утім хоча б деяку уяву допоможе вам дати ось яке порівняння. Отже, уявіть собі, уявіть, ніби ви сидите біля вікна, із якого розгортається Просто такий дивовижний краєвид із морським узбережжям, або ж, скажімо, зеленою полониною серед скелястих гір. І у тій же кімнаті навпроти вікна на стіні висить дзеркало. Так от, якщо відвернутися від вікна і зазирнути у дзеркало, то можна побачити той самий краєвид, що й за вікном, те саме море чи ті самі гори з полонинами – Усе таке ж саме і водночас не таке. І тут я б насмілився стверджувати, що у деякому сенсі у дзеркалі оте море або ж полонина насправді інакші. Яскравіші і глибші і дивовижніші ті, що за вікном. У дзеркалі ж вони схожі на сторінку і сказки, яку ви, може, і не чули, але вам так корти дізнатися, а що ж там далі. От такою ж була і різниця між тією нарнією, що лишилася позаду, та тією, що постала перед очима тепер. Нова нарнія була глибшою за ту, що лишилася за дверима. Кожен камінець, кожна квіточка чи травинка набували тут нового, значно глибшого значення. От і весь мій опис. А краще від мене годі й чекати, бо, як то кажуть, краще вже побачити усе на власні очі, аніж слухати про те від іншого. А от хто наважився виказати словами все, що було у них на серці, так то Діамант. Він тупнув правим переднім копитом і заіржав так, що не почути його було неможливо. його «Я нарешті вдома! Це моя країна! Нарешті я знайшов її! Шукав її усе життя, не знаючи, що саме шукаю, і тепер знайшов! Тільки тепер я зрозумів, чому ми всі так любили її, нашу стару нарнію!» «Та тому, що вгадували у ній риси нарнії прийдешньої! Егей!» «Гайда зі мною! Усе далі та все вище! Вперед!» Він струснув гривою, став дибки і полетів вперед. Якби те було у нашому світі, то таким чвалом він зник би з очей за якусь мить. А тут трапилося неймовірне. Усі підхопилися і припустили вслід за ним. І невдовзі на превеликий подив Побачили, що не відстають від єдинорога ані на крок. І не тільки люди і собаки, а навіть тихий маленький ослик верті і навіть погін гном на своїх коротесеньких ніжках. В обличчя їм дмухнув зустрічний свіжий вітер. Дмухнув так, ніби вони мчали в автівці без вітрового скла. «Земля побігла назад, як ти бачиться із вікна швидкого потяга». А вони все летіли швидше і швидше, не відчуваючи ані втоми, ані задишки. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса Хроніки Нарні. Напишіть, будь ласка, ваше враження від цієї аудіоверсії у коментарях. Підпишіться на канал і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Ну а нам всім, панове, в останній частині доведеться тепер зустрічатися. Кожна історія, казка чи книга рано чи пізно має скінчатися.